یا ای ولدی اتم حکم ایمانولو روان دی تاسو لرا چې واخلې خذلرا او ناپسنده دا غي کرهن فتحدا دا غي خو خنه او ته خامخ په نیک اخلي امتنګوي دی لاله دېر چې تنګي کو چې واخلې تاسو بازه مال چې تاسو ور کړې دی تا تا ور کړې دی چنګو دا تمره سنبال کو پر ما پر د سړي ما اخني کا دا کار نه کوي مګر تنګوي کراځي دی په فایشه سرګنده پدنا بچيلي کئ مې بیا قوته کوي په عاشرونا اجنته رہی دی سره عاشا د اهشنه اجنته رہی مو معاشره گزاره کول گزاره کوي اجنته رہی بل معروف په قانون او قران مکبت جنئ دیلا زر دی که بغنیو شي اوږده الله پدې خیر دې تبات غني چوادې لولي ورکم ویشای ما غستا نورم گزارو کم اکه اراده کوي تبدوي خدا پدای بري خوده اور کړي تاسو وي مال دې خزانه قنطار خزانه یو خدا طلاق اتا غل مار کې خزانه اور کړي دي نماز لې د دې نه شي چې ته طلاق مار واپس ماقلا عقل دې لره وذروغا غنازرغان بوھتان پې تیرې کده معنی درکړي غلا دي کړي دا اغنازرغان حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کو چې ماھرونو کې زیاته مو کوي په قدر ورکوې یو قضا پاس ده و اے عمر د قران خلاف کې قران کې خدای ویل دي کور کړي تا یو ویتا قضا نه الله معاف کا من عمر ماشاء الله سورو کی عرد اپا قرآن بانید او مرنا، او مرنا مخفوئی جی یعنی حضرت عمر منع کولا، حجیز کے رادي مکروع کار دے، یعنی جائز دے مال کے رادي او حضرت عمر تحدید کو مخدا پاسر تحدیدو لکھے، قرآن تحدید نلے کرتے تحدید کے، وی ماشاءاللہ خدای خفوئی جی، خزم دا او مرنا خفوئی جی او کې پتہ خدونه اسره اغلی دی مال را دی خدونه ارسید لري باځه باځه تا او غسري دی تا زونه وعده مضبوطه چې ظلم بنه کې کل چタニکا کو نو تا لوز کول کرے چې <تصفح> او بل سره وزهته ان کو نو چې تا لوز کرے عذاب بازكم به حسن العشرته تا معاشره کړی د میثاقن غلیضا میثاقن غلیز اغنیکا یا میثاقا غلیظ هغه واده چې صورتي بقره کې تیر شوی دا فامساقون بماروفن او تسیهم بیسان یا میثاقا غلیظن تعالوس کړي چې مونږ بجن ختیرو نو لځاتې کې ولاتن کیو نہم حکم خپلې کاما لپاره اواچې نکاکړو غیرا پلاړه نو تاسو کوونه الا ما کتصراف مگر په خوای چې تیر شي هغه <تصفيق> دا کار بی آئی و مقتن دو غصی مقت دا دو کار کرده دا دا اللہ خوصارا او همیشہ خوصا او بدل آردہ قسلصم حکم امور محرمان حرام دی پتاسو نکاد میندو عدلنو عدخوین دو, دو ترورانو دماسیگانو عدل رو بناتو الاخی ریرا و بناتو لغتی خردو امين دي تاسو امين دي چې پي درګري دي دا غي سرني کا اراندي امين دي تاسو د پينا د پينا چې تا غشيری چي بيوتي امين دي او خدامنه نقاهه ور بائب کوم پرګټه چې تا سر دي د خودنا کې د اتفاقي ده ابو سور کا اسم هي اگر قاعده اعتراضي ګرول له کوي درته پاټ کرای کني خ او داای شو د غې سره که ښ سره نید شوشي نیشتهګونه په تاسوبان دی چې غلوور سره وړې کاې اهرام دي په تاسوبان د ګدي دغ دا دامونونه خ چې تازونه پیدادي دانت او سری متبنا چې لکهذ ثنا راغ اهرام دي په تاسوو چې جمعمه کو کوي په کې مګر پخوا او د دوړه کړي ل یاو الله په کوم کې دې مې ربان محسنات د منی وی محسنات ته حسن نه حسن وايي قلاته لږه معنی د محسنات داله کله بندې دې خوونه د خپې قلات غوي یو قله دغه پاک دامنې ده چې پاکه څه دی نو هغه څه نې شکه ته برا دمه قله هغه هون ده چې د خوان څه دی نو څه دیو جن دمو سناد دو منی دي دلتا معنا د خوندانو قدي دي او رستوس محسنات را دي الته بزه پاک دامنې معنا کوم بیا لغوی معنا محسنات انه قربنچه قله د خدي دو ولد یو پاک دامنې عفيفه قديم خوند دلتا د محسنات قله بنچه یعنی خدي قوند کړي د خوند خون خدع او بن دي پتازباند دي د خوندانو خد مگر وين دي وی یا تیرالا گرفتار کړ دا حکم د الله په تاسو دا کوم اروادي تاسو لا سیوا دینه چلټوی په لګورو د مالونو شېپا ګرامن ام شېپ بدلمن صف حوی دې لمنه ته پلانې بدلمن دې بدلمن معنی جناکار بدلمن څه کوي چې د علامه پجی ته برچاتوت چې صحیح دا لګسون چې پليته لمن سړیو ته تې نو قران د دې لمنو ته تولنه کنه یاد زناو غیر مذاافین شی پاک دامن اوس مرشرین مانه پاک دامن ما وک ن بدکار ما کی فایده تاسو پاغیزره دی خو نه نو ور کې دي تمارونه مقرر شي فریضه تن کمار کې مقرر شي اورکا انشته ګنا پتازه باندې پاغیشی کې چې جوړ یاړ وک پاغیزره پسته مقرر تیا مار مقرر شو او زور پې کوخه دی ورته زور نه غړم دا کالی راکا اخون دی جور یاله د فسوش یادا غوارا کا میغرا کا الله پوهه حکمت والا آواز او چتا تا تر نی تا سن پونندمال اخلی پاک دامن مومنی او زمو سنت منه پاک دامن مافره بخوان خدا منه نشی کې دی دلته مخکمه د خوان خدا کړی و چپنیکا اخلی پاک دامن مومنی زور مال ورسکه نشته نو و دې کینکا وینځ سرا هغه خود سره دې نکاو کی چې مالک کوئی خلاصون است تاسو د جن کو مومنونه یعنی د بل سری وینځ دیو کی چې طاقت یې پاج دامنینو نو غه مار نه جو پورا کوله نو وینځ دیو کی الله په اراده تاسو ایمان عادت پادان اباز تاسو د بازنه دي سمونک آزادره اكو وینځره نو پنکاو کئی دیندو ترا پیجازت مالکانو بغیر دمالکنی ناجاز دے اور کئی دیندو تا محرون ردی مناسب مو سناتن امد خدو تا شای پاک دامنی مو سکونو مو سناتن خدو پاک دامنې شای غیر مصافیات شای نبدل منی صفہ زناتا ہوئی شای پاک دامنی نشای بدل منی سمنا پردو سر و سر ادره گئی سر و سر مجلس کوئی نو دا د صفه صفه زناتوئی نوول زن بدناموئی فن موصناتن شای پاک دا منه نبدا منه اما شای ارباشنه اخدان جمع د خدان دا خدان اغی دوست دا چې سړی سره دا اغی پنو مغصو شرمی دی یو سری تو چه وای فلانه علم دا دوست دا وای آو حاکم دا دوست آو فلانه خان دی دوستی آو پا دی اچور توای فلانه لک دیشنا وینا پا دی شرمی دی متخذات اخدان مونگو تا یارباشن آوائی یارباشن یعنی آغا دوستی چی آغا دوستی دو بدنامی وی آغا دوست چی سر پاگی بدنامی دی بدلمن مشه یارباشن ولا متخذات اخدان مشه یارباشنه نوکه چې په ک چې دی خاوندان ووالیشي نوقراتو کې په بیا سره د ینځ نوپې بانندې نیم داڅ دا ده چې پازا دښ دا دا اوچ دپاره دی وین د کول اوچه کې د د قوت ساسوونهاند دناتهوي قوته وي چره د بینې کا وخت شتی رو چې ځان صبر نو نقرهدي تالو ده الله بهونې د میرابان زان صبر کې نخرای بمال در کی او الله ما تعالی طاقت در کی مال بدر کی طاقت در کی د قرآن غوړه الله په خوګیره مهربان غوړی الله جوازی کې تاسو ته طریقې حلال د په خوانو په خوانو خلقو احکام د خدای نومنلي نمازوب شو همې ربانی کې الله پتا سو الله حکمت والا الله غوړی چې مې ربانیو کې پتا غواریا کسان چرواني چاهاتونو پوسي چې واوړي د الله د کتابنا په وحلول خوایې خطاځباني مې رواني کې ښه خطا حکم را لیدي او ظالمان اوري په وحلول غواریا الله کیس په کتابونو عذاب پیدا شوی انسان کمزورې انسان ته د عذاب طاقت نه لري ځکه نه تګې نیوي کې دورا لکه سورې ته وي مچته کمزورې ته نه لري نصره که دم نمچه نلره لاسه چې خامار تا او گور جمعیار تا چه ده عذاب توان نلره کمزوره نولی ده عذاب توان نلره ایمان والاو یو لسم حکم مقره مالون اقبل پا غلط طریقه مگر کوی صداگیری در رضا منتیانا انت راد من کم که صداگیری کې رضا منتیائی ده دا شار مساحت در اندلس یو کلی نظامیه کې کله نظامول ملک په بغداد کې جوړا کړه هغه مدرسه کې مأم غضالي به کتاب طالب پاتې شو نو هغه د فلسفه او منطق د پارا د اندلسنا عالم راوښت شهر مصاحي عبدالرحمن شهر مصاحي راوښت ځکه اندلس کې په اوخته منطق فلسفہ زیات شو اذاله له فلسفه غضائي نو هغه تاسو وکړو چې له فلسفي منطقي کوم ځای نو علماء ورطا اندلوسکی نو اندلوسکی دا آغا گورنر تولی کن چلوی منطقی فلسفی جی راولے نو آغا عبد یو عالم دی تشار مساح نو آغای راولے گا کل اکی آغا بغداد راولا سید نو علماء ورطا بغداد لقوصہ راولا چلوی منکی منطقی فلسفی نو چی دی نو آغای جرگاو اکرا چی دی ملامت کنو نقه فقه کې چې په دې مسلې ته فقه کې د پوسبلې مسلې ته وو نو فقه خو د لور دینه منطقي ده ان دې ملامته شي سارتي عبدالرحمن درس سا کېنا سې د نیوشړي ته پوس کوي عالم چې بها بلا جال کې سو اي نو یو شی په نخ د خرصوم په لس اپرېټای خرصوم په پینځل لس دا جائز ده کنه نوادر الرحمن هی پدې کې اتیا در اقوال دي پدې مسلې کې نو شورا یوکا نو درې او مذهبونی په کې بیان کړو پرانیو ملا داوی دلیل زده پرانیو داوی دلیل دا پرانیو داوی خپل دلیل نو پدې مرزه څلور سوال په بیان کړو پدې یو مسلې کې نه معلومه مسلې نو علما دنګ پاتې شو یمونه مافی وره لکه دیوان به مستری او او پیشکول، دا او اغا فنو دا اغا چاگئی زدنو، امام پا کنو، اون چاکن فن که اغا امامنو نو نو نو بس حدیث و ای او دمیدار راگئی رسو کینه، چه نبی علیه السلام کر لگو لیو، حد و صنع فران، او نبی علیه السلام کر لگو داغه زمیدار په دایره د طالبانو کې ناشته دی ملاته څوک لاګې چې زمیدار طالبان وګورې نو چې ته په حدیث شویږي او مینز کوي ته نبی رسول فینزه کسر راویان حدثان ان تران او دا, آو. دا فرانه اول راوي چې د دا دا پلار دانمو د نېکن دانمو د کې دا څنګه په دا کا څه په او د سابق په فراني پلان یې ځای کې د زه استادان او د فراني پلان کې کتاب لیکلره نو داغه شجر نه سابو کا څه بیا د دېم نو شجر مې سابو بیا د دېم د زیو پلان یې پیدا بیا سره خلق غته ادا محدث دنښ نو چې کله دې متن حدیث راغی چې احتجام نو هغه اول خپر په دنیا کې فلاني لګولې ا په فلاني ځای کې لګولې په ثراني یو ځای کې لګولې د احکار فلاني جوړ کړو د احکار د لګول جوړ کړو ا په دوره قیمت خرڅېو ا په دې وخت کې لګولې پای کې وینې درو اول په دنیا کې نو د خپر باندې آرام شوه نو بعد خپر لګول اوقاتو خلک چ کال کې خر لا ګول په کم کم وخت کې نو بعده خر کې سونه وکړي نو شروص مفصل نه داخله پروتګوري چې داله سبب لري نو بیا تدقیق کې مې ثابتونه نه مچول ولې ما سره لرشته تداد خلکو طفنه حدیث کې داله غذر میدار رنگ والا سره یو یا علما دا وی رنگ وسنجو دا ابو داوود زوی پاکل سندونه کړه د حدیثو بدان سرګردور ټوله یادي دا به دراسې بله دا رنګه محدثین فلانی ته درک حدیث یادي یولا کې یادي ابو ذرانه چاته پوسکه چې خلق وای چتا ته یولا که حدیث سیا دی وای کو سړی خزل طلاق ورته په ما طلاق کابه زراته درې لک حدیث سیا دی نه خزر رضی مدارے ایرما تدرے لکا آجی سیاد دین او سڑی دیتا ایمام زرعتا لکا دیتا ادرے لکا آجی سیاد دین تا طلاق ہے بخاری طولت سلورز رضی پینزہ در ادرے لکا آجی سیاد دین مجھا غبر آسل دارنگی دی دنیا داشا علماء قتل دی او دی منزل ترشید دی. او خول قل نصحان و ضعیفا. او سه او نسم حکم به ایمان والو مخای مالو خپل پمیس خپل کې په باطلي طریقې مگر دوی سوداګری دررمان ته تاسو نه نوبیا بلجه درځمن زیاده پښتونو دامیو کې سم دي درځا دا رنګي کې سړې خرڅي ناقص سي هغه نقصان یو خي ولا تقتلوا دا کلام دی ما سبقې اول سره سره لګي اولو حکم یتیمانانو تمار ورکای ځانما ته پوجنا دیم حکم نکاو کای په خې طریقې ځان مو اجنا مار ورکا په خې طریقې ځان مو اجنا د بیوقوف مال متباقو ځان مو اجنا هیڅو مقرر باندې ملुका ځان مو اجنا هم مقرری سمه نه ځان مو اجنا داوږه اگر مو دما قید کای ځان مو اجنه مې نه زړه نکام کوئی ځان موج نهي محرمات سره نکام کوئی ځان موځ نهي حرام مال مخري ځان موځ نهي ولا تقتلوا نفسا بريء ان الله كان بكم رحيما مې ربان بچا ورتا کا مخير اسوچو کی دا کار په دښمن سره د الله اپځاتي سره مدن وبې کوم ورتا او دوانن د الله دښمني ادا پالانه آسان کزان ساتید د آئر امات انها اونا نلری <متغطال> بکم انتاس اونا سیاد ادن نبکو تاستو زائدت منتا <متغطال> مانا <متغطال> مفسیر نوالکم <متغطال> کزان ساتید اکب آئر اونا چه تاست اللہ منی <متغطال> کری نلری بکم انتاس اونا سغایر وارک گناه معاف کن آم مانا دارا خدا دا قائده خلاف دی ذکر گناه بغیر توبی نمعاف کن یاو غنا د بل عمل باندې نه معاف یاو زین دا چې کبایر او د صغایر او فرق دې متفقون نه لیدل محدثین په دې مختلف دي علما چې کبایر څه نو کبایر شو کوئی اېت وي حد مقرر دي لکه قتل غلا او چې حد نه دې مقرره نو پداه تاریخ غلط ده نککه زه د کبایرونه نه خلاف د وادات کبایرونه حدینه مقرره پداه تاریخ غلط ده باز وی کبایر غي چې قران منې کړي او صغایر غي چې قران کړي دا تاریخونه غلط ده قران کې ډېر شي دي نه او غا کبایر مې دي اصل تعریف دا ده چې د ګناه لویواله په نسبت مالک سره ده که مالک لوی دا نو داغه اسيان دوی اکه مالک وړيږي نو اسياني وړيږي لکه تا یو چنه وي او براکه نو دا نورا دل سګونا نه دي زکه داغه عامر ته وړيږي اکه تا ته استاد او پلار وي چې او براکه اتران نو دا ګونا لري د کبیره لویواله پرسبت عامر سره ده نو چې عامر الله ده نو دا خلاف طول کبایر دي دی اگه که اڑو سغائر نشتے کبیر آغه تاوئی چه اللہ خفا کیجی آغه که اڑو سغیره نشتے که سغیره وارتاوئی نو دا آغه مطلب داشا چه دخدای نافرمانای تا تماملی گناوای اگه پیغمبر کشت کم جه قرآن و سنت منی کری دی اگه که باید او سغائر دا مانا امشتبیحات کیو سری که خیک استای استفاده کیره دا اوخرم کنه دا صغیر دغه اصل تعریف داره او دې رای کې د صغیرونو مشتبیات نه دي سیئات قران کې ضمانه تکلیف راغلي و وان تصبهم سیئات یتوی رو موسی کو مرسید تکلیف بدفاری به نه ول اپ موسی السلام علیکم د خلکو او خوشاله او په تکلیف د دل تنسیات نه اوس تکلیف او اسمانه دای داشه کچريزان ساتي دا غلو مجرمانونه چې الله مونې کړی اي کبار ټول کزان ساتي د الله نه فرمانه نه مننه داشه کزان ساتي اغلو ګنانه چې خدای ته مونې کړی اي یانه د خدای د احسان نه ځان ساتي نو لري به کوم مصیبتونه تاسو نه دنیا کې مننه داشه کته ځان ساتي د ګنا نه د باير په دې بار چې د الله هر نه فرماني کې بي زده دا کديلی چې د خدای نافرمانی فرماني کې تور څه غیرا وای ځان ساتي د لوی غنا چې منی شوی دا غنا نلجبکم مصیبتنا سیئات مطلب دا که کله خدای عصیان نکړي نو خدای و ته تکلیف نه راوړي ځواني دورا او کراولی نه غلي رف درجاتي مصیبت په قسمه ده یو مصیبت ته سزا ده یو مصیبت ته رفی درجات ده یو غنای کړل یا نافرمانی کړل نو الله په عذاب راولي یو درجهان الله ته تي لکه پنې کارو بنیا نو تکلیفونه راولي پامبیا علیہ السلام راولي نو هغه مصیبت ته رفی درجات ده دا نه چایي غنا کړل وای ور درجو شي دا وی نو مو صاحب کفر ته دا دواړه فرقونه خلق نه کوي نو اشتباه ته راغلي په تفصیل یا څه وایي ان کښنه ادیو جن زبا ان شاء الله سوره یود کې واخې چې د انبیا او مسايب لري درجاتو ولا تتمنو دولسم حکم نو زه ته مګي اقزم چې ورکر دی الله پاره زره باز په بازو ډور نه مړ نه ته یاره داب وسنګ نه نه مړ چدې حاصل کو د الله په قانون یو تسبو دوغلا قانون کې ذکر دی شاید د غټلې نو دایلا امره له رجاله نصیبون د پاره څه ډو برهلا دا ورشنه چې دې وګټله قانون القرآن د پاره د خدو برهوا دا ورشنه چې دې په قرآن یو تسبنا فی اصول القرآن دامن القرآن ختم کلام وس ان الله من فضله اندازې ټول سره لګي وس ان الله من فضله او راي د الله نه د میرا باندې د الله نه دا امر ده وس امر ده امر کوي چې غوارې نه د الله نه غواره اداي ما قبر دولو سره سره لګو مغرذې تیمال وس الله من فضله پریتمکوا واسال الله من فضلی مارورکا واسال الله من فضلی ذات متعاب یقبل مال مور کو راغ مال زر زر مخرا الله من فضلی دارنگه دا ټول مجرم احمد کو او سورت فرقان کے امر راوس پمیند دو اسماو الرحمن فاسال بی خبیرا کو کن فیتم کی اس غواړی علامه دا وایچانه چې رحم وي او بیا ستا په حالم پوي کرام پکې او ستا حال حالنه په ورته لسه درکی او چې سره ستاږي ویوم نه نياوزای کې من فذیه ستا اجت ذکرته ستا اجت ما سره ده او بل زای کې زه مهربانم او بول زای کې مهربانم اقومیم مهرباني ما پوېما دا درې لغځې کړې او دې الله يغزب ان ترکه سواله الله وسکيږي کله الله نه سوال پیوي او بني ادم هي نه يساله او بني ادم نچې ت سوال کې نه اوسکيږي کيا درته سوال کې بيته کې الله يغزب ان ترکه سواله کله نه سوال پرې دي نو الله وسکيږي دخاله اچانا سوال کوي چې هغه اوسه کیږي او دا له اچانا سوال نه کوي چې هغه خوشاليږي د مخلوق له سوال کوي مخلوق اوسه کیږي او د خالق له سوال نه کوي الله جو رضا دې او دا دې لب ذکر کو من فضلہی رحمان خبير اشاره دی ته چې لون هغه کنه غاری نه اچانا غاری ک هغه سره ستای شي وي ستای لیکن هغه مهربان نه دی نو بل ذکر کو مهربان درم شتا شمر سره شته مهربانم دی مگر ستا حال نه پور نو چې ستاپه حال نه نه پور نو تا سره ځرکی نو دا درې ذکر کو اوستا انصاف وګورا ته دا چنه غواړی چې دا سره نو ستا نستا په حال پوهه انو مهربان ده نو ایمان ده دا قرکار ده چې دغه دا ستا قرکار ده مشهور امام او مشهور مفسر ابو القاسم سهيلي داغه اشعار دي یا امير مافي الذمير و يسمو ان تلميدو لكل ما يتوقعوا یا ذات زرکے میں پوئے جئے پارس پوئے یا من یرا یا من یرجا فی شدائد کل لہا یا من علی المشتقا والمفضو تا تجرا و فریاد دی یا من خضائن و رزقی فی قول کون امن فہن الخیر عندکا اجمعو تول خیر استعب کن کیلی کہ کن غوا انو عرصے اور کولشے مالی سوا فقری علیک وسیلتون فبل افتقار علیک فقریت فہو ز مهتاجم ادا خپل احتیاج ته وسيله کوم او بل وسيله مینیسته مالی سوا قليل باب كهيلتون فل ان روز تف اي باب نقرو دبل چا دروازه نه ټنګوم او کستا دروازه نه واپسوم نو کوم دروازه بټنګوم بیا ومن الذي ادعو ات فب اسمي سود غزاد جره ماز کول شي افرياد کول شي غتا ان كان فضلك عن فقير كيمنو کستا میرا بانی زماغنی محتاج نمونیشی نسو گئی چیزی ورطاوازو کم حاشا لیمجدک انت قنط آسین ستا دا بزرگئی پناده تا چلی مجرم نرستو که الفضلو اجدرو والمواعبو سو میرا بانی دیر دا بخشی سنو دے فراق دی دستو ایدی اشعاد دی تبقات المحسینین ما دا اگر کتابنام ذکر کردی دا اگر پیلائشت مولد تاریخ حریق دا اگر او دا راشاعر او قران د لفظ راجمه کړه یو فضل د دنیا شي دیم رحمان مهرباني دیم خبير په حالت په و نو تاسو او دا جمعړه را ماقبل تو سره پردې مان مخرا حرام مخرا نارو مخوا پېتیم را مخا دارجا حقوق اور کا وصره الله من فضلی یقینا الله پرځبند په و ولكل دار له حكم هاغه شیللا ګردولې دې مونږ دوستان تصرف ولكل فرد ولكل رجل ولكل انسان هر انسان ګردولې دې مونږه موالیا تصرف پاوچیکه دې پری دې مونږه پلا ورک نو دې اختیار دې کا خپلې څخه عقلي کو پی ولذين جانت دې آ کسان یوټړې اګیسر له ته نود لوځو تری یني جبه لري وکړه چې زاته به مرګ لري نو چې جبه لري وکړه نو اغه س اغه سره ایفا وکړه اګه سان چې غټل کړو اږي زر لوځ نو ورکه ایته برخه الله پر جی باندې گوا څاړو سمو حاکمان دي په خودو په سبب دا ای چې ورګړي دی الله باز انسان په باز باندې ور کول الله کار دي نو قانیت وای تا تا بیدارید الله تا بیدار خاندان نو نیکانی تا بیداری خزی خاندان ولا الله حق د خاندان میکه حافظات للغیب او نیکانی سذی ساتو دن کی لرا ساتو دن کی مردن د خاندان پوښت نشوار دغی کی حافظات للغیب ساتي دونکي دي للغيب اند غيبوت لزايد خاون دنيشته اعمال ورکور ساتي يا حافظات للغيب ساتي دونکي دي اغه مال لکه خاون ته نه لمالو خاون نه ارشاد ساتي دو مانی دي ساتي دونکي دي په وخت غایب کیرو د خوندانو چې خاون دنيشته ام کور ول ساتي يا یو مال د خاون نه علم نه او غاپړي نو ملو ساتي به ما الله سبب دي به حفظ الله هيا حننه په سبب دي چې فایدہ کوي ساتي یا په سبب د امر د خوای چې الله امر کړی د خوندان تا نو تا چې پتاสุ ساتل خود فرضي یا به حفظ الله یا امر کړی د خوای خود تا چې تعاتب کوي د خوندانو او ساتای بغا خواندان دای زکه مال خاندانو ساتي چې خدای دې ته امر کړی دی بما حفظ الله یومانا خدای خواندانو مال زکه ساتي په سبب چې الله امر کړی دی په ساتني دغه ځو په خواندانو الله په سبب داوی چې الله امر کړی دی فزوتا چې ساتای با مالو لکاندانو نیکان مندیان غردی یا اغیر او دا نیکان خد قابل دا حفاظت تی یو دا غیر دو جی بیان شیئر یو دی حافظات قانطاتن نیکانی تابداری دی او دارنگی بحض اللہ اللہ اغیر تعمر کری چی تبا مال نزائک ہے نددے نیکان ساتن پتاس فردہ واللہ تیزن دا کلام شن آغدے چیرے گئی دا بغض دق اغیرنا نشود و نشد و ای بغوستا نشد و ای خلافتا چه او تاسو احره گئی آغا خود احره گئی بغوست آغاینا خوف پمانا ده یقین ده آغا خود احره چه یقین مرا گئی چه داد خواندانونا خلافی نو خواندانو تای خطاب ده فعیدون اول پند و اول کار دی بانده سمه شو خوده رخ دا سمه نشوا نو بیر بیکای دلدار دڑخنه کار تای مفریدا دیم دریم بګریبوننا دریم یټکو نو کوي منل تاسو نو ملټوی په دې لار د طلاقو که دا ثیو باندې سمښه نو په دې جرم مړه والا فلا تبون علی نسبیلا نو ملټوی په دې باندې لار د طلاقو طلاق موکو اکبري سمنیشو نو طلاق ورته مطلب دا څخه خبره مو جوړه اول هغه خدای چې خلاف د قانون کوي نو اول فقار دي چې هغه لپندور کی کپدې سمانی شو نو بسارته دي نه پیږي کپدې سمانی شو نو دې ټکې او کپدې زور او سمانی شو نو طلعتور کی تهاوی مشل اثر کې هجي ذکر کوي لري چې د یوسف توبه الله نه قبل دا لفظ د یوسف راوړل دی د دویو صاحب آده که خضع ناشدهی بیضای گردی بیضای خلق و سر ادریگی مال خرابی دته د صاحب آده رضا توبا اللہ نقربی فورن بطلع قولتی بیا ماناکم الرجال سری حاکمان دیده خدو په صفده آده که غرش کردی اللہ باز انسان په بازو پا صفده آده که خلقی دیده بخلما لینا نزکر خواه غرش نو پزني كاني خدای حفاظت کوي دان كانو کودو چتا بيداري دي ځغان دانو تابيداري ده الله اساتيدين کي دي په وخت غائب کيږي ځغان دانو مال لګاوندانو لږه اساتيدين کي دي هغه مال لرا چې غائب وي ځغان دانو نه پتورته ني په سبب داغي چې امر کړل ده الله پساتنه ده کودو ځغان دانو يا په سبب داغي چې الله کودو ته ساتي بمال لخان دانو راغزي چې یقین مو کو د اراز دا غي زرکشه نو اول پنور کوي که سمن شو نو لری کوي که سمن نو یو تا کوئی نو کوي منلتا سو ملټوي په دایلا د طلاق الله کو اوچته لوي اکیريږي خلاف په من د قضاي قانون کې پینو سم حکم نو لګي فیصله كون کې د طرف د سړینا او فیصله كون کې د طرف د غدننا خوارجو حضرت علی تا کافر وې زه دا حضرت علی ماویا فیصله خپل په حق کمن که امر میراث ابو صالح ام موسی شیبان کوي او قران وې ان الحكم لله ان الحكم د مودو کتاب کې موږ ورا هغه ان الحكم لله چونکی د الله حکم نه خلاف وته ا دې حکمیان مقرر کړ نو دا کافر دي دوه واجب القتل دي معاویه علی دې تخارید وایي حضرت ابن ابی ابن عباس رضی الله تعالیهما تطورګیرا نو لا نو تقی ورته کو چې تاسو علی معاویه په دې کافر کو یي حکمیان مقرر کړو یا یفلاي چې قران کې وایي کوسری جنایت وک نو زواد یحکم بهی زواد منکم انصافدار به وای چې بای تا نورز مړ کړل نو ته بچرګ ورکی نو قاوله هم مړ کړل دي او قران کې هم وایي ته لقد قوم خلاف راشه نف وبسوه کم مننا لوه کم مننا فلاولا کم من, من مقرطوي نو سلوور زروت و واخله کوم غلطیو په دې تهات کې انو پدای پات شو مطلب دا دی فسونه اراده کوي دا دوه احکامه د جړ جاری نو الله با دیدر میں نے توفیق آئی چاہی اللہ پولے اکمہ توالا دا پینزا لس حاکام ذکر کرو خود دا کو رسل ندی دا دے دے پار دین دا دے مسئلے دی چواب دللہ چی دے تزگار شے دا اصلاح دے مسئلے دے, دے بندگی کو دا الله آم اے کو الله طرح سوک دعا امور اپلاو طرح سرح سان لو احسان دینورتا ہو خایا او صلو رم و قربا اخ صلوۃ ولیتاما اسلام کا دیتیمانانو پیند ولما زاکین اجزانو ولجار بالقربہ ا گاونډی لري شدارای گاونډی لري شداردې ولجار الجنوب ا گاونډی لري گاونډی لري ینه پدین کې دین لره وی او گاونډی لري هغه څاوک څاوکا والصائب بالجم امرګری تاثرېځ پروت مرګری زوځوم وبن سبيل او ام، عمل ما مسافر ما، او ملما او چمال جي خلاف نتا تو يعني غان يي پكه نو اخول وركا يقينا لن ادس نري اصل مختالن چې متکبري فغر گئی اه شي سري مختالن اسم فاعل مفتعلن اداه فيلانه پلاچ ځان تنظیم وای مختال دې د دې ته وای ځان تنظیم یعنی ځان پر تاجوب کې څخه سبندل صلیق فظلم دې ته مطعلوې افخورا چې نو خلکو تصفق وای خلکو تصفق وای دا زماده خو رې نه دی یا ځان پر متکبر دی پهلار دیو س سري چت نیول لري دا شي دی اکر خان دتا سره پرده کړی اکر خان ابا دې سر کوزې دې د تکابور نه د سروان دې سر کوز سو کر خان دې سو سر کوز خان دې ار باندې په کې ونی دې روان داسې ګور متا مائر قرآن دا دی صفتون بندہ د جا دا بندہ گوندی دست دی گیا بندہ دا سی دی جروان دا سکو ری دا سکو دست دا کپرہ دیو لگی دیوال سارا یا بل بندہ سارا بندہ بند جا قرآن تج اصلاح دا آتی دی نکی بندہ مجھوڑی اکر خان که گما کس خان که گما کس ترگیو اکر خان فخ آقا سان باب دا منافقان دی که بخل کئی بخل بندول او هینا کای خلق ته په په غول ځان متابا کو شریه اپټی آ چلاندی تور کمال فضل مال مالو لا لا وکرې نو لیندګې او تیار کړي من کافر دا فرون کې آ کسان سان چې خلقای منو خپل د پاره د خودنه خلقو رآ در ایل اینره خلقو ګر چې خیرات مې وکړه د خیرات ته چې خلقو ګری ایمانداري پاله په حکم د الله چیرياله مخرش کو مال خرج کوي دريا انا پر الله اخرت دنوې تخلای په سبا مال د اجر را کوي مخل کو کوي بلار توند الله د مختصره مخبره ته یو ترکانو طالبانو سره ډېر راشدر شي سنگيره سره زثرم پټیتا ما سلام واچو ما ته ویلو نه کین چانه د ډټ کوټلې دا پوسټ وکړه دا څه دي یوه څوک پهیا په شالي مېره بابا خفره کټکی باندې نسو پیړي باندې ما دې کې خورا ما ته وای څار بار سرار بار کېږي ته زه خوشاله نه کنه مینه یا خبر تو خو یې نه دي بلانی به خیرات کړو بنګوري پخکړي بنګوري نه وچی ریږي ودا له خیرات کړو بنګوري پخکړي مې مې بابا خیرات ران پیدا غره ده پس تو انده په نن دلته دکښه نو ما کا وګغره تا و چې وګغره تا و چې نو له په وزړه او په نور خیرات لبدلیسه ما ښا د داخراتو په دی واي دا خو اسیم دوکا فایصه راکوم نو پښتنو خیرات دخه سره دوکا ریان ټول عمر دې مال خر آسو جي شيطان دل دوست فسا قرینا مگر شيطان دي عائشه وصيت کيو انل مر الا تسال وصل عن قرينه فكل قرين بالمقارن تطدي سړي ته لکم لا دوستو ګور هر سړي د قل دوست پته کوي فان كان ذا فقارن وسرهتن کما ګره اخي نور سره مرګ ته اوکا وان كان شرن فجانب ہوتا ته دي ا کما ګره تابو ورवाती ا سوبو دې پدې باندې کیمان کی اړې په لا پرځ اخر هغه دې دایمان نه چلا او ایمان په خوای راړي چې د خوای په نوم ورکوم طالبان مو یای دی دی دین او دې الله په دې پو الله دې دې نه کوي په متا زره اکو نیچې دچا دچن کې غل او ور ب کې د پرځ نه جر لوی الله نه کوي نو څنګه به حالت دې چراوړم درومات نه غوا اعراب اول منتابا تالا گواب کسانو ابن مسود تهوی قرآن وایعا و بتاق قرآن نادل کرده اللہ نزوام و اوائدو خوشا لیگم ابن مسود ویدی آیت تا چراورا سیدن سورة نسان شکروکو فا اذا اعناو تذرفانی نو حضرت سرگو داروالی اجرالی او ما تهوی ما ایبنی محاب ایسا الشاہ ما جو کرده لسرگو داروالی او او کما قال رد الصالح زد عیسیٰ غنی با عرص کم چه خدا زد گواهی کم دا غی وقت چه زد موجودم فلما تما توفیتنی کن تان تر رقیب آلیم چه زد واقع اسم مطلب دا شاید دانا حدیث د مسلم دا غیم مانا دا اتکون و شهداء لناس سمانا عرض بانی پودی یاد که آراد چه دوست بلری کافر اواغلو کنا فرمانی کده دا پیغمبر مراد تنا مبتدعیم دا بیر جون را هاتفیک سبا لری کاش ته امانشی پدایز مکا چې موږ زرا زرا شې نه وې اور مطلب ته بداوی کاش چې زما کاهاره شه زفناشه ان پټای الله تعالی بیان ایمن ورو مریز کې گئی مسته اچي بهوش